Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Ez miért nem szól? Azt mondja, meg nekem, drága barátom, És azt nem neked mondom, hanem a csalószki napi. Miért nem szó a saját mikrofonom? Egy kis türelmetet kérem Egy, kettő hm? Mely? Jó, én nem hallom saját magam. Egy, de ez most meg a recseg. Jó. Nem áll, figyelj, egy türelmet kérek. Jó, most egy fog. Nem, ez most, ez elviselhetetlenül szó. Jó, ez most borzasztó. Elnézést kérek Gyurcsony ezek itt a helyi pillanatok általában mindig ez van, de úgy, ahogy működik. Én mindig azon gondolkodom, hogyha a berendezésekben van kontaktív, az hogyan létezik felé, hogy az emberekben nincs? Tehát, hogy nem kell neked a fejedre ütni, hogyha egyébként időnként látsz időnként, nem ez nem így működik, vagy ilyen gondolatok sose jutottak még az eszedből? Beszélgethetünk erről is nyugodtan is akarod. Nem, nem, nem csak nem figyelj, engem mindig alapvetően az befolyásol, ami éppen van. Tehát egyrészt nagyon szépen köszönöm a helycserét, másrészt azt gondolod de hogy tegnap láttam német Gábort az íróta tévében, akit én jól ismerek, és aki valami egész fantasztikusan öregszik, tehát valami olyan szép, hogy elmondhatatlan, csak akartam vele beszélgetni. Felhívtam telefonon, és ő a színművészetén tanít egyebek között, és véletlenül valószínűleg tennap a büfében a telefonját, és felvette a büfés. Hát felhívtam őt, és felvette a büfés, és mondta, hogy ez nem is tudja, hogy a tanár telefonja, de most már legalább tudja, akkor felhívtam a feleségét, aki a népszabadságnak a kulturális vezetője, akit gondolom, te ismersz, a kutszok Szilvit, de ő meg nem vette föl, akkor kérdeztem, hogy valaki csobánkán tudja, hogy a Német Gábor hol lakik, mert akkor szólni kéne neki, és még mielőtt felhívta lak téged, valaki felív a csobánkár, hogy mondja meg a címet, és akkor átmegy a Német Gáborhoz. És azt akartam neked mondani, hogy én valójában egy ilyen világban szeretnék élni. Most lehet, hogy demagóg vagyok, vagy érthetetlen, mert mezőhegyesről kell beszélgetni, meg az altuszról, de valószínűleg érted azt, amit mondok? Á, azt jelenti, hogy a világ egy része legalábbis működik, és kikében emberek lakják. Na. Jól beszélsz, pontosan ezt gondolom én is, és annak is szívből örülök, hogy elkapták azt a gazfickót, ha őt kapták el, aki bántalmazott egy nőt hajnalban, vagy éjszaka a Margi-szigeten futás közben. Valamikor nagyon sokat futottam arra, és azt gondoltam, hogy aki ilyen dologra képes, valaki a segítségére sietett egyébként, az más büntetést is megérdemel, mint hogy a rendőrség? A mélyes sportú éjszakával tegnap közöttek hosszú, mert volt Siksen Mihály Jaladra, kicsőnő pszichológussal, akár ismered a nevét, aki a pozitív pszichológiának egy nagy alakja. Hát, ezek szerint igaza van, mert létezik bennünk a jó is. Árul, de nekem kihangosítóról beszélsz? Most igen, akkor akkor a fülem Na most már most jó? Most tökéletes. Nagyon jó. Azt kérdezem tőled, hogy te értetted, azt nem a legfontosabban kezdem, és fel vagy jogosítva arra, nagyon régen beszélgetünk, hogy egyszer csak azt mondjad, hogy fiala, én erről is szeretnék beszélgetni, van fél a sok minden elég és sok mindenre nem, tehát nem kell kötelező módon az inkottámból játszani. Te azt értetted, hogy az MT miért nem vette át azt a hírt, ami Habony Árpád Ibizán munkacímet viselt? Hát azt gondolom, hogy Solyak eszközeivel, de hát nyilván tisztesséklen, mi az egy szabály ellenesen próbálja védeni a kormányhoz közelállóknak az érdekét és megállnak a kormánynak az érdekeit, és ha kell, akkor ennek érdekében hát hogy mondjam hazudnak és a járnak el. A médiai része kifejezetten habosítással foglalkozik, és ez nekem egy elég komoly konfliktusan volt, ez most nem fogom felidézni, de ugye talán a leglényegtelebb részét kérdeztem meg, mert a következményt kérdeztem meg, de azt kérdezem tőled, maga a történet? Munkacím. Habony Árpád Ibizár. Ez a reklámfilm, ami először a pont aztán máshol is megjelent. Ez számodra ma, 2015. december 9-én, szerdán, 9 8 óra után, mit szimbolizál, ha szimbolizál bármit is? Hát ez valamilyen fajta murális ltv de nem a média eltévedését Hát van itt egy hivatalos kormánypolitika, amelyben egyik oldalon ott van a e, kábítószerfogyasztásnak az iszlatos kriminalizálása, e, ami hát drámák sokaságát állítja elő, a fiatalok körében. Ott van egy ilyen kereszténynek hozdott elkölcsi háttér, és akkor van egy fickó, akiről mindenki azt gondolja, hogy legbefolyásosabb tanácsadója a kormányfőnek ezeket a kormány által vallott elveket saját szerepével hiteltelenítésem is ít hit meg. De hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, és nem fogsz félre érteni, hogy nem ilyen -e a világ, hiszen a Finckesterről is lehet tudni, hogy milyen életet él, és közben egy idézőjelesen homofób kampánynak az élére éljel. Tehát ez nem maga az emberi kettőség, Attól, mert te egy jó miniszterelnök vagy, este berúghasz, mint egy állat, hát jobb, ha nem tudnak róla, vagy jobb, hogyha egyébként nem, tudom, nem látnak bárkit. Tehát most felejtsük el a berugást, legyen bármi. Tehát olyan, tudod, mint a könyvelő kettős élete, nappal könyvel, este fölveszi a bőruhát, és a, a motorján közlekedik. Tehát hol válik ez diszonánsá, hiszen egyébként azt mondhatja az ember, hogy elnézés, mindannyian ilyenek vagyunk, azt nézzük, hogy egyébként, ami a közjót illeti, azt ez rongálja el. Ha nem vagyok érthető, akkor menjünk tovább. De, de éppen a probléma, hogy ennek köze van a közjóhoz. Hogyha a közjó nevében állítok fel tidalom fákat, és képviselek valamit, és közben én ellentétesen viselkedem, akkor kiderül, hogy én egy etekintben hazug ember vagyok. Az, hogy a könyv elő az érdektelem. De nem érdektelem, hogyha mondjuk egy tüdőgyógyász orvos arról pakol mindenkinek, hogy nem szabad dohányozni, mert tövekszik a az, de ő maga is erős és Akkor azt gondoljuk, hogy ez nem egy hiteles szöveg. Ez lehetséges, de attól még lehet, hogy befekszünk a keze alá, maradjunk a ti közleményeteknél, a Demokratikus Koalíció Vagyonosodási Vizsgálatot kezdeményez Habony Árpád ellen. Ez az a pont, mint annak idején a maffiánál, hogy valakit meg lehet fogni? Nem tudom, hogy meg lehet -e fogni. Nem tudom, de hát ugye nagyon sokan firtatták ellenzéki pártok képviselői közül, hogy miből ér, miből terik mind arra, ha vagy Árpádnak, nem ismerjük a jövedelmi forrását, gyanítjuk, hogy valamilyen módon közpénzekből a kormányon jó, de ha már itt tartunk, te okosabb vagy, mint én. Ez az új NAV törvény, ez nem pont arról szól, én nekem valami azt hogy a NAV-nál pont azt az osztályt, vagy azt a részleget szüntették meg, amely ilyen vagyonosodási vizsgálatokkal foglalkozott, vagy amelyhez ilyen módon lehetett fordulni, de ha rosszat kérdezek, akkor javíts ki. De egy része valóban ez az új NAV szabályozásnak, hogy azt a viszonylag kiterjedt vagyonosodási vizsgálati rendszert számolják fel, mint egyébként mi építettünk fel hozzá, teszem, még mégiscsak arra késztetett nagyon sokakat, hogy a jövedelmük az átlátható legyen, azután adózzanak, abból gyarakodjanak. Ma lényegében ezek a hagyományos vizsgálatok leálltak, csak a konkrét gyanúja merül fel, akkor lehet ilyen kezdeményezni, és gondolom, hogy a rendőrség kezdeményezhető a ügyészségügy esetekben. Mindannyian gyarlók vagyunk, mindannyian szeretjük a pénzt. Valójában az, ami most a politikai felosztálynak a meggazdogodásával kapcsolatos, amelyet én nem szorítanék a Fideszre, most éppen a Fideszről van szó, az valójában mennyiben szól többről, mint az emberi gyarlóságról ma Magyarországon? Hát az egyik leglényegesebb kérdésről szól arról, hogy alapvetően tiszta világot akarunk-e csinálni, vagy felmentést adunk ez alól, ezt a kötelezettséget azzal a szöveg, amit te is mondasz hogy vagyunk, de az nem működik, hogy elmegyünk a kőzt szolgálni polgármesternek, képviselőnek, miniszternek, miniszterelnöknek tanácsadónak, tapolunk erről a történetről, mi magunk pedig minden nap mesítjük ezt a szabályt és ezt az országot. Szerintem ez nincsen rendben. Mindig lesz bűn, de őszintén szólva a tolvajtól nem várjuk el, hogy a és világról pakoljon nekünk. Ez ma minőségileg, vagy mennyiségileg más? A mostani helyzet? Igen. Szerintem minőségileg más, és mennyiségileg is más, de a kettő között van összefüggés. nézd, azt szoktam mondani, hogy mindig lesznek tisztesséklen gázszerelők, lelkészek, tanárok és politikusok. A kérdés az, hogy ez a rendszer lényegéhez tartozik-e, ebből építkezik a rendszer, vagy a rendszer ezt hibának itt meg egy pillanatra, mit jelent, hogy ez maga a rendszer? Lehet maga a rendszer a korrupció? Én azt gondolom, hogy Magyar Bálinknak igaza van, amikor mafia államként írja le ennek a rendszernek a természetét, ahol a politikai közhatalmat arra használják fel a hatalmasok, hogy saját maguk és közvetlen környezetük, a kell, eldobva a törvényhozást is, tehát törvény csinálva hozzá, Lopjanak, csaljanak, meggazdagodjanak. Ez a rendszer lényege. Korábban a politikusok lopása a rendszer hibája volt, vagy pedig a rendszer egyik fenntartó pillére. E, már beszéltünk róla, ugye Fritz Tamás óriási tévedésben valamikor azt mondja, hogy ez egy következmények nélküli ország, mert ez maga a következmény, amiben élünk. De azt kérdezem tőled, hogyha ezt a rendszert te jól írod le, és ez elvileg egy nem jól működő rendszer, akkor te látod ennek a rendszernek a végét, valamint azt, hogy ennek egy választás, vagy mit vett véget? Mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez egy nem jól működő, de fenntartható rendszer. Hát egy darabig. Egy darabig. Hát nézd. Sok nagyon rosszul működő és tüzdkesítlen rendszer érte túl önmagát. Csak nem a mi életünkben? Tehát a mi életünkben tehát egy ember öltő alatt olyan nagyon sok, sajnos, vagy hál' Istennek nem tud. Hát nézd, Észak-Afrikában, közép Kelet-Európában dőltek meg rendszer közelmúlt 20 évben, e, amelyet egyébként azt hiszem, hogy moskosabbak voltak, és tűzgessék mint a e, mostani rendszer, ez is meg fog dőlni. Mitől? E, attól, hogy egyszer csak elege lesz az embereknek, saját súlyuk alatt is megroppannak ezek a rendszer. És ha egy új kormányan az úhatatlanul egy más minőséget fog eredményezni? Hát ez az a cél. Én azt gondolom, hogy ma a demokratikus ellenzék oldalán uh, erkölcsi emberi politikai minőségben messze a mai rendszer fenntartói fölött álló emberek és csoportoszások vannak. Nem tökéletesek messze politikai értelemben. Nagyon sok sebet hordoznak, hordozunk magunkkal, amelyből mi ezek nem gyógyultunk ki, de abban nekem cseppi kétségem sincsen, hogy ennél egyébként majd el fog jönni egy tisztességesebb és jobb át. Ugye a kettős létezésről már beszéltünk, hogy részint mit gondolnak és mit cselekednek, de azt kérdezem tőled, hogy mit feltételezel, nem fog jobban elmenni a pszichologizálás irányába. Akik ezt elkövetik valójában, vagy legalábbis ha látszat ez, mennyire vannak tisztában cselekedetük súlyával? Hát a pszichológizálunk, akkor persze nem lehet nem érinteni ekkor a kognitív disonancia, a kognitív tartalmakban bekövetkező feloldására irányuló jó ismert teóriát. Minden ember azt mondja magáról, hogy jó, ezért, hogy időként rossz tartse leszik, akkor azt megmagyarázza, például a környezetre fogja, meg a véletlenre. Ők meg ebben az esetben azt mondják, hogy van egy történelmi küldetésük, megteremteni a jobboldali keresztény politikai-gazdasági elitet, és történelmi értelemben ehhez nem nagy ár, hogy a jelenben korruptak. A történelmi őket fogja igazolni, az első milliók vagy milliárdok megszerzésének van itt egy történelmi e, hivatkozása és felmentő magyarázata. Azt gondolom, hogy legbelül ezt gondolják, miközben persze az is igaz lehet, amit te mondasz, hogy szintán csak gyalók. Ugye erről parlamenti is vita is volt, sokfelé volt vita, ugye az a törvény, amit technikai hibából a demokratikus koalíció is megszavazott, de erről ennél hosszabban nem beszélgetünk, mert úgy tűnik, hogy nincs jelentősége, vagy van jelentősége de ennél fontosabb dolgok vannak ezzel kapcsolatban Siffer András és Orbán Viktor között elhangzott egy párbeszéd amelyben egy közt azt mondta a miniszterelnök hogy majd is szóljon a Schiffer hogyha Netán neki egy családtagja indul közbeszerzésen, vajon ez a megfelelő mód -e arra, hogy a miniszterelnök politikai felosztályt emlékeztessék arra, amitől egyébként az egész rendszer törvény által akarja megúvni Nem értem a k az a kérdés, hogy ami most összeállt, amire egyfélre azt mondják, hogy ez a legszigorúbb szabálya a közbeszerzéseknek másfelől, pedig ezt az ellenzék kritizálja, ez a kettő hogyan fér össze? azt gondolom, hogy nincsen az rendben, hogyha valaki közfé, közpénzek felett rendelkezik, diszponál, akkor az ő közvetlen hatókörébe tarzoló személyek, lehetnek politikusok, vagy lehetnek családtagok, azok ö, ö, ö, pályázata ö, esetleg pályázati nyerése az nem esik külön megítélés alá. Szerintem nincs rendben. Teljesen természetes, hogy ö, itt megszűnik a döntéshozó és a kedvezményzet közötti függetlenségnek, nem csak a látszatáról a valóságos ténybe is, ezért arra más és szigorú szabályokat kell alkalmazni. Ö, azt tudom neked mondani, hogy hallgatók tudják, hogy a, a, a, a, a mi családunk birtokában vannak ipari cégek. Ezek a cégek az elmúlt években sok százmillió forint viszontrejtelő támogatást kaphattak volna. Egyébként semmi nem tiltotta, hogy pályázalak, nem engedtem meg sohasem, hogy pályázalak. Azért nem, mert a nincsen rendben, hogy a miniszterelnök cégei azok közpész visznek haza. Nincsen rendben az a mondata a mai miniszterelnöknek, hogy csak nem nyeljük a legtöbbet ebben az van benne, hogy lehet-e nyerni, gazdagodhat a család közpénzekből. Szerintem nem gazdagodhat, van aki a közszolgálatában áll. Megyesi Péter zavarával akarsz-e foglalkozni, aki maga sem emlékszik arra, hogy mit nyilatkozott a mai magyarnak, vagy modern magyarnak. Elnézést, nem tudom, hogy hívják az új magyar nemzetet. Igen. Uh, Hungarian Times elegáns, magyar idők. Nincs így hívják ezt az lévített pont a terején legfeljebb. Én kényesen vigyáztam arra, hogy Péterről, nagyon soha nem mondjak rosszabb, a annak, hogy a bírtelműk váltást követően, pár hónappal vagy egy évvel később, már úgy emlékezett, hogy én putcoltam meg őt, de a környékén sem voltam, hát őrgott engem ki a kormányából 2004-ben. És az vissza visszatérően, mondjuk úgy, hogy megadáson kritikus helyenként talán alapban a kritikával is tett a nyilvánosság előtt. Egy darabig morfondíroztam, mikor először szembesültem, és úgy döntöttem, hogy én nem követem a Pétert ebben a dologban, bármit tesz, bármit mond, mégiscsak az én elődöm volt, miniszterelnök kollégám volt, azonos politikai oldalról jöttünk, én nem állok lebe nem városan vitatkozni. Ha nem lenne azt gondolom, hogy az és elegáns. Nem szeretném bőni magamat, hogyha ezt tenném és ez vonatkozik egyébként, mert a mondat elejére arra vonatkozott, hogy van egy mondatod azért arra, hogy hogyan működik az emlékezete szemben a felvétele no, no, Nem, nem, nem. Az egészről akartam mondani egy magyarázatot, hogy miért nem fogom kommentálni a Péternek ezt a eredeti... De egy mondatot engedj még ide, talán 98-ban, 99-ben még a Magyar Rádióban dolgoztam, amikor Szénes Sándor, akit én mindig nagyon-nagyra tartottam, szerintem a magyar riporterek egyik legkiválóbb alakja, azt mondta a Fidesz kormányzat alatt, entünk valahol a Szentkirályi vagy Bódi Sándor utcában a Győrfivel lehetetnek, talán a Szentével, tehát nem nekem mondta, de én is a társaságukban voltam, azt mondta, hogy hallja, ahogy az értelműség gerince ropog. Én Egyesi Péter megnyilvánulásában is ezt látom, és látom azt, magyarul még mielőtt túl bonyolult lenne a kérdés, hogy azért van egy, egy kétségbeesett alkalmazkodás ahhoz a rendszerhez, amit egyébként elviselhetetlennek tartanak, tartunk? Mikor nem olyan régen utoljára személyesen találkoztunk, akkor váltottunk egy pár szót a behódulás címűtőnkről, amire így ezt a bonyolult nevét, én egy kétkéne kimondani, de ő mondtad, I lakul be. Igen Hát az erről szól, ez a nagyon sok botrány kavatt könyv, akik nem olvastak fel, hogy egy iszlamista hátterű párt ferez országban, egy ilyen ficciós regényben is, alakítják az országot, és a regény végére a főszereplő egyetemi tanár, hogyan hódol be ő is az iszlamista államhatóknak nem csak az értelmiséghódó, de hát alapvető emberi tulajdonk ez a túlélés való küzdelem felmérik, hogy a szembenállásnak mennyi a várható előnye és mennyi a várható kockázat, és nagyon sokan úgy döntenek, hogy nem foglalkoznak ők a rendszer egészével, túl akarják élni, ki kell fizetni a számlát, a gyereknek iskolába kell menni, hát hogyha most ez a rend átnet, ez akkor ez a rend átmertileg. Volt idő, amikor akkor ítélkeztem, ma már nem, nem ítélkezem, mindegynek van választási lehetősége, kinek nagyobb, kinek kisebb, ki behódol, kinek küzd. és és te nap számolt be arról a Facebook oldalán, hogy megnyerte a sajtóhelyreigazítási pelt a magyar nemzettel szemben, és annak több fordulata van, beleértve, hogy nem értek fellebbezéssel, de hisz ez a magyar nemzet már nem ugyanaz a magyar nemzet, mint ami fél éve vagy egy évvel ezelőtt volt, hogy ki járt el a magyar nemzet ügyében, és ez ügyben ugyanezt elmondhatom én is, hiszen engem a hírtelevízió akkori hírigazgatója perelt be, Szikszai Péter és Karas Mónika, a mostani NMHH elnök volt akkor az ügyvéd. E ezt az egészet az ember szét tudja szálazni, tehát amikor az ember visszanéz a tegnapra, akkor pontosan látja, mert bizonyos dolgok olyanok, mint másodpercenként változnának, holott nem változnak másodpercenként. E, azt a törést, ami bekövetkezett Simicska Lajos és Orbán Viktor barátságában, egy ország szenvedi meg, miközben a részleteivel se korábban, se most nincsenek tisztában. Nincs is hozzá közünk. Igen, eljött jöttek az alami pont Mennyire egészséges vagy egészségtelen az a helyzet, ami most van? Um, hát Egyáltalán azt kérdezem, hogy Gyurcsány úr, mi van, akkor erre lehet válaszolni? Azt gondolom, hogy egy rossz szűkös ország jött létre. Ez, de mikor volt alapvetően más? Lak... Bárj, pillanat, mikor volt alapvetően, mivel kéne összehasonlítani? Melyik arcával? Mikori arcával? Volt nagyon sok jó opinionat ennek az országnak. Én úgy mondjam, ne csak a magunk dolgáról beszéljek. Én azt gondolom, hogy 2010 környékén egy darabig nagyon-nagyon sokan rengeteg pozitív várakozással figyelték az új hatalomnak a beköszöntét. Tele volt a pozitív reménye. Ez is egy gyorsan elmúlott. Előtte valahol ott 2000 szélek elején volt egy, sőt, azt mondhatnám, hogy a, miután kievertük azért, és szerintem nagyon fontos és tűzteséges csomagnak a nehézségeit, ott valamikor 97 és 2006 között alapvetően volt egy jó 9 év az országnak, hozzáteszem, egy része látszató volt, ezt utólag tudjuk, a rendszerváltozás pillanatai az a két év az eufórikus volt reményel nincs leleve elrendel, vagy ennek ilyen tudsáknak kell lennie. Az értelmiség egy része, kétségbe vonja, hogy Magyarország képes-e megrendezni az olimpiát, és most úgy tűnik, hogy két felmérés alapján is az emberek mellette vannak. Mennyire van az embereknek, miközben ilyen mondat nincs, reális képük arról, hogy hol élnek és milyen körülmények között élnek, miközben élnek egy életet, amiről bárki bármit mondhat, ők vannak vele tisztában, mégis amikor megnyilvánulnak, képesek annak a pártnak a száján beszélni, amelyre szavaztak, és amely párt adott esetben nem is törődik olyan mértékben velük, mint amilyen mértékben ők lojálisak azzal a párttal. Mégis ja, csak az hogy miközben én nem vagyok egy nagy sportrajongó és tévében sportot néző, fickó. Vannak dolgok, amelyeket nagyon-nagyon szeretek. Megnézem az Európa-bajnokság döntőit, megnézem a világbajnokságnak a utolsó két-három hetét, és ott csüldük a tévén, van olimpia. Tehát szeretem ezt a dolgot. Mégis azt kell mondjam, hogyha úgy teszik fel a kérdést, hogy Budapesti olimpiára költsünk el legalább 7000 milliárd forintot. Legalább 7000 milliárd forintot. Hogy annak van máshol jobb helye, akkor én, akiknek kell adni az ajánlást a választóknak, azt mondom, hogy van annak máshol jobb helyen, elsősorban, egészségügyben is adok. Aki okay, pont az jutott az eszembe, minden elismerésem a népszabadságért, de vajon azok az emberek, akik ott dolgoznak a János Kórházban, a pszichiátrián, azok milyen hangulatban mennek oda be, amikor éppen nem jár ott Teknős Miklós, vagy bárki más, aki lefotózza azokat a körülményeket, amelyeket tegnap az RTI Klubban népszabadságot tehát az ember korábban azt gondolta, hogy az emberek azt mondják, hogy, hogy legalább szólnak, vagy felhívják a médiát, és azt mondják, hogy figyelj, lehetetlen körülmények között dolgozunk, de most úgy tűnik, hogy ezt a népszabadság bemutatta, más is bemutatta. Elnézést a fordulatért, azt jó napot. Igyekszünk rajta változtatni. Legutóbb felvetettem a kormányinfon, hogy elkészült 2,7 milliárdért a Tisztadóbi Kastély, de be van zárva, most ismét kinyitották. Nem állítanám, hogy nagy siker beleért, vagy nem tudom, hogy mi változott, de kérdés az, hogy így kell-e a világnak működnie, ez egy lényegi változás-e, vagy valójában itt a felszínkapargatása folyik. Nem, ezek lényeges dolgok, én szerintem tehát a felszínkapargatjuk, ezek egy betegségnek a tünetei és már az is jó, hogy ezeket a tüneteket észrevesszük, és az is több a semmi, ha legalább a tüneteket megpróbáljuk a ja, De te például mit élsz meg Mezőhegyesen? Mezőhegyesen már nem tud megöretni, hát annyi mindent elloptak. budapesti hallgatók nyilván nem pontosan tudják, hogy mi van a mezőhegyesi Mémesbirtok ZRT történetével, egy kisváros ebből él, Magyarország egyik legjobb és Európa egyik legjobb. Mezőgazdasági szervezetéről beszélünk, ehm, növénynemesítéssel, vagy ugye hívják, ezt ilyen betőmagnemesítéssel foglalkoznak, eladják a a földet most. Valakiknek, akik az edélyi tapasztalat szerint mind a hatalom környékén vannak, és tűnkben fog bele menni a város, ott több mint ezer ember és nem tudom hány család lesz akkor itt bajban és szemre ebben és nélkül csinálják de az jó, hogyha tiltakoznak és már csak a pártok tiltakoztak, mi is nem voltak plá három hete mezőhegyesen valamennyi demokratikus ellenzéki párt ott volt és ott voltak a helyiek, hála Istennek tehát nem ilyettek már meg a hataloktól hanem a helyi lakosok kijöttek és tüntettek. ez még nem hogy mondjam földindulás de jelzi, hogy még valamennyire működik az immunrendszerünk közületnek intetőben Mennyire van kihelyezve Brüsszelbe az immunrendszerünk, amikor egyfel a demokratikus koalíció az Olafhoz fordul, ha feláll az új közgépkonzorcium, Cseperegi Nándor pedig azt mondja ugyanezen a napon, vagy majdnem ugyanezen a napon, de napterlag nem nagyon eltérően, hogy az Európai Bizottság egy aktív pártpolitikus cégét finanszírozza, és akkor az Altuszról van szó, amely egy újabb szerződést kötött imáró Lengyelországi munkára. Hogyan tekint? Mennyire a kettős beszéd része ez? Hát a korbány részéről feltétlenül mész. Hát teljesen világos e, e, utóbbi kezdják. Ha én nekem nem egy harisnya boltom, nincsen, és eladnék harisnyát, akkor szerintem az összes vásárlóm pár finanszírozó lenne? Ezt történik. Eladunk valamit, Tisztességesen felesen merül a gyaró. Ugye ennek az ügyekban. ha már itt tartunk, akkor egyébként te látsz olyan vonalat a korrupcióban, amely ud, uram bocsá, vagy akár permanensen visszamegy a pártfinanszírozásba? finanszírozásba. Hát egészen biztos, hogy Magyarországon a a, a a kormánypártok költését a helyi kormánypárti politikusoknak a költéseit, ott mozognak olyan szürkefeket a pénzek amelyek hát kívülestek. De azt te se tudod kizárni, hogy azok a szerződések, vagy ki tud az zárni, pénz zárni, pénzpénz annak nincs szaga, hogy az, amit az altusz kap, az a száz forint, az be tud-e kerülni a demokratikus koalíció költségvetésébe? Hát a semmiképpen e, nem, mert hát ugye ez egy megbízási nem nyereség, nem meglátjuk. Akkor annak a nyeresége? Hogy hogyha én azután leadózok, és leadózok, az én pénzem lesz, és hivatalosan befizetem a demokratikus Koalíciónak, hogy odadom a vörös keresnek, de én magán ügye járos. Tehát nem már abnormálisak. Mitől lenne tiltott párfinanszírozás, ha valaki a pártörvény szerint a saját törvényes jövedelmének egy részét a törvényben meghatározott módon, regisztráltan a pártnak adja. Mit várt az Olafhoz való fordulástól, ha létrejön az új közgépkonszorcium? Tehát Magyarország ellen most 52 eljárászalni, szóval többek hogy a miniszterelnök családja ellen legyen világos. Meg fogják vizsgálni ezt a közli ahogy vizsgálják a miniszterelnök vejének, ezer meggyert közvilágítási pályázatát, és ismerve az OLAF tevékenységét, azt gondolom, hogy ha ho történt tisztességtemesség, azt be fogják bizonyítani. És ha azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint amikor annak idején, nem tudom kihez fordultak, és szentékosan nem jövök elő a példával, tehát hogy Magyarország egy feljelentő ország? Nem feljelentő ország, János. A mi pénzünket ellopják. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy mi a válasz erre? Na, az, hogy egy hülyeség, János. Beülünk egy kocsmába mi ketten, te biciklivel jöttél, eltolják a biciklidet, amiközben mi bent tiszunk egy sört, tehát nem egy feljelentő ember vagy, hogy oda a kérleti kapitányságra, hogy kérem szépen ellopták a biciklimet. Mit gondolsz a sajtóról, amely a Szent Gotthárdi történetből kivette a zsidózást és az összes többit, amiben egyébként hangzik el, ami elhangzik azokon a felvételeken, most hosszan nem per az egyáltalán nem érdekelte őket. vagy hogy a zsidózással se lehetett menni tudtam, talán találkozott azóta már a Szent Gotthárdi polgármester az izraeli nagykövettel, hozzátéve, hogy az első megszólalásában a Fidesz azt mondta, magán személy, magán véleményét hallották, amit egy polgármesteri bizottsággyűlése mondta. És ezt a nép valamilyen módon elfogadja? Tehát berzenkedik egy ideig, azt jó napot. Nem, én, én mindig azt gondoltam, hogy e, ezért meg az általában után eszméknek egy becsömagót változata, változata régóta arra a Fidesz eszköz használatában. Egyébként meg ne kell valljam, hogy ezt a Szentgothád ügyet e, e, egyáltalán nem ismernek. Amikor a human Bálint szobor ellen ugyanazok de tiltakoznak, e, akik nem tudták megakadályozni a szabadságtéri emlék lehet-e nekik azt mondani, hogy e, minek, amikor egy már nem sikerült? nem. nem. Nem. Mit lehet tenni azzal a Lauderrel, aki együtt reggelizik Orbán Viktorral, de tiltakozik a Hómannak a közpénzen való szoborállításán. Vagy ez is a hétköznap? Tehát, hogy az ember egyszer reggelizik, aztán pedig tiltakozik? De azt gondolom, hogy a Lauder, mint a Zsidóvilág Szövetség, elnöke tervezte, mind a két szerepében lehet hiteles hogyha viszonyban van a magyar miniszterelnökkel is, hogy mit gondol a magyar politikáról, akkor helyesen teszi, és időnként biztosan van a dolog, ami a máskor meg tiltakozik ellene. Állítólag jövőre megváltozik az MSZP vezetése, és iller István lesz az élén, tudtam, a demokratikus koalíció élén ilyen változás nem lesz, a másik is majd vagy kiderül, vagy nem. Nagyjából lehet azt látni, miközben ilyen terv nincsen, tehát nincsen, hogy most ide jutunk, most oda jutunk, azt te látod de különös tekintettel 2015 függvényében ez a záró kérdésem, hogy 2016-ra hova kéne eljutni az ellenzéknek, vagy ilyen kérdés létezhet, de erre nincs élő, élő ember, aki válaszolni tudna. Nem, nem, nem, nem, nem van azért. Veleté, vagy nagyon sokan ugye azt mondják, és megint megtápolta magamat, azt mondták, hogy a bukás, ami bekövetkezhet, az egy banánhíjon is bekövetkezhet, nem biztos az ellenzék erőködése vezet majd célba. Persze, persze is van igazság, e, ugyanakkor nem lenne baj, hogyha nem a, a, a kormány ön is közvetés politikája okozná önmagában a bukását, hanem egy e, ennél, hogy mondjam, jó verségképes ebben ellenzéki alternatíva. E, és az nagyon világos, hogy ezen az oldalon van nagyon sok szerintem tehetség és jó politikus, de együtt csapatként de a demokratikus ellenzéki oldal nincsen megszervezve. Az, itt a legnagyobb e, e, párt szerepében van, vagy lesz, 16. felétől komolyan kell venni azt, hogy csapatot kell szervezni az előszékből. E, ez a munka én szerintem akkor tud elkezdődni, hogyha az MSZP túlóra tisztulító kongresszusán nem, hogy akkor nagyobb nyugdíj lesz és nagyobb cselekvőképesség is. Hát meglátjuk, én tovább is abban hiszek, hogy nem elég az egyik teljesítmény, ebből kell csinálni valamilyen összevedvezető págot. Köszönöm szépen, elköszönök, és akkor abban maradtunk, hogy 2016. januárjától akkor felelbenítjük, ha csak valami nem jön közbe, azt a viszonylag szorosabb együttműködést, ami egyébként hónapokkal ezelőtt volt. É, így bizony, úgyhogy mint ami nem találkozunk, hát akkor kellemes ünnepeket kívánok nekem. Viszont kívánom, nagyon szépen köszönöm, Gyurcsány Ferencet hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Öreg ötlet Ne felejtsd, hogy a Gyurcsánynak van egy jó pontja nálad, mert ő fél kilencről hajlandó volt átmenni nyolcra Ezt már élő egy erősadásba mondod? Ezt persze, igen Persze És mi van, hogyha van a hogy jó pont akkor Öst? Nem, hát ő lett volna most, és helyet cserélt veled. Azt mondom, hogy ezért egy jó pont van neki nálad. Köszönöm, hogy te tudtad, hogy nem el fog cserélni? Elmondtam neki. Hát, uh, ahogy ismersz engem, minden részletet elmesélek. Talán az, az összes intimitás nem, de, de igen, igen, igen. Jó, te még az a korosztály vagy, amelyik érti azt, hogy helyet cserélhet a bűvölővel vagy fogalmad nincs, hogy miről beszélek? Helyet cserélhet a kígyóbűvölővel az most nekem se Nem, kérlek, segíts. Te hanyas vagy 60 vagy 70? 72. 72. Ugye ez a ki mit tud? Ugye a ki mit tudnak volt egy vonata, és abba beültek emberek, és aztán beültek mások, és akkor így jött létre ez a mondat, hogy helyet cserélhet a kigyobbűvülővel. Ez nagyon-nagyon mérős tudta volna előkaparni. Látod, milyen érdekes a nyelv? Mert hogy részint ugye kifejez olyasmit, ugye ez egy, ez egy olyan dolog, ha azt valaki nem élte meg, vagy nem olvasta valahol, ami megragad benne, soha se érti azt, mondja, hogy a, a, nem is érti a kontextusából, van kiragadva akkor is, ha kontextualizálja az ember. Ennyit tesz 15 év? Ez biztos, hogy így van. Ezzel nem uh, tudok, és nem is akarok számszat végig életetlen. Um, merre jársz? Mikor fog megszakadni? Most uh, megyek Somogy megye irányába, például Fehérvár mellett legyünk. Somogy várra a nemzeti emlékhelyre megyek, ott fejeztünk be egy nagy felújítást és akaradjuk fel. Megkérdeztem Lázár Jánost és azóta örvendetes a változását be, de nem tartom azok közül, akik összefüggést látnak, és abban, van is, akkor ezt nem túloznám el. Vegyük ugye azokat a programokat Uh, amelyekre végig tehát eh, számodra akár még kedves beszélgetés is, is lehet hiszen ez a szak te szakterületed. Uh, és a Tiszadovi Kastély kapcsán eh, szóba hoztam azt, hogy ugye ez egy 2,7 milliárdos felújítás, kinyitották, becsukták, kinyitották, becsukták, egy bizottságülésen volt arról szó, tehát nem magáninformáció volt, hogy az elmúlt hetekben zárva volt, mert hogy a hasznosítását nem tudták megoldani már azt követően, hogy gyönyörű állapotba hozták, és amikor ezt kérdeztem a Jánostól, akkor azt mondta, hogy ebben benne van a teljes rendszer kritikája, most azt lehet olvasni, hogy egy hétfőn kinyitott. Az ember azt gondolja, hogy önmagában a kinyitás ténye nem válasz arra, hogy maga az a hasznosítás, ami a felújítást követi, az mennyire megoldott. Jó, azért gyorsan, csak hogy Miért a lárél hallgató miért mondta a János kritikája, mert helyzet állt elő? A Tiszadobi kastély, ami egy gyönyörű szép andrási vadászkastély, a magyar dramatikus építészet egyik csúr zalabért a holtáknak a, a partján, az ugye nagyon-nagyon nagy kávári elmen keresztül, az időszakában köré épült, és részben bele is, bele is ment, vagy ez is funkciót adott a gyerekvárosnak tehát hogy ott nagyon sok árba gyereket Igen. vettek föl. Ez egyébként a műérdéki épület pluszulásat hozta magához, illetve a műérdéki paknak a szockó ronda épületekkel volt teleépítését. A rendszerváltozás után ez a funkció előbb utól kikerült belőle, és a, a, az ingatlan az a megyei önkormányzat nagyon kezelésében, Tulajdonában is volt, és az ottani megyei önkormányzat pályázott még európai nős forrásra egy képzési központ létrehozására. Ezt a pályázatot meg is nyerték, elkezdték a beruházást, viszont időközben ért az a törvény, amit elfogadunk 2010-2014 között, hogy a megyei önkormányzatok a vagyonát, vagy a vagyoni helyzetét konszolidáljuk, aminek részben az volt az eredménye, hogy a, a náluk levő vagyon egy jelentős része átkerült uh -huh. a világ tehát a lényeg az, hogy egy ilyen ex-ex-állapot alakult ki. ez a vagyonelem bekerült az állami vagyonportfórióba, de nem közvetlenül a Magyarországi Vagyanközelő ZRZF, hanem az ZRZF, ez a Szociális és Gyermekből Volt egy projekt, amelynek valójában lezárása most történik meg az uniós lezárása, egy, egy felújítás, de, de, nem, de a korábbi gazdája már nem volt gazdája, az új gazdája még nem volt Jól beszélsz erre, mindjárt kitérünk, csak idéznélek téged, mert most már a hanganyagot közzétették ez egy november 9-i előadásod, de közt arról beszéltél, hogy például örökségvédelmi programokat a, 3 milliárdos kastély, a 43 milliárdos nemzeti kastélyprogram, a 25 milliárdos nemzeti várprogram, az eddig 16 milliárddal támogatott nemzeti Houseman terv, és az évi 200 milliós támogatást jelentő Rómer Flóris tervről beszélt, az a kérdés, hogy anélkül most egyenként végigvennénk a projekteket, azoknak a hasznosítása, ahol egyébként az állam ilyen összeggel megjelenik, az milyen mértékben megoldott túlmenően a Tiszadobi kastélyon? A Tiszadobi kastélyon még egy gondolat, mert azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a mi állami kastélykezelő ahol a kastélyprogramot is bonyolítjuk a Foszták Központ a uh, Nemzeti Erőségülen és Fagyongazdálkodási Központunkban Tehát ebbe a portfólióba most került be a múlt héten a tisztadógi Kastély és abban a pillanatban, hogy átvettük egy nagyon intenzív takatás után hétfőn ki is nyitottuk a, a kastély hétfőtől látogatható egyébként és jövő, még az ünnepeket előtt valamikor lát oda uh, is fogunk látogatni megnézzük, hogy megnézzük az ugyan ki a én egyébként egy bő hónap ezelőtt bejártam, mint szét a padlásig. A, a lényeg az, hogy mostantól fogva a fotó és jövőre lesz költségvetési forrásunk arra, hogy hogy Jó, de ugye arról is beszélt Lázár, hogy mennyire kiemelt projekt az Eszterházi Kastély, és ezzel párhuzamba állította, vagy nem párhuzamba állította, de megemlítette, hogy az összes kastély felújítás nem oldja meg, hogy a belső berendezéseket olyan mértékben nem lehet pótolni, vagy nincsenek meg, amilyen mértékben egyébként ezek a rekonstrukciók végrehajthatóak. Én, az elsősorban az a probléma, ha? amiről a miniszter is, beszélt a, a, a parlamenti meghallgatásról hogy egyfajta életforma, egyfajta kultúra, egyfajta vagyoni uh, háttér uh, tűnt el a nagyvidéki kastiljain mögül. Jó, de ez hogyan pótolható? Hát ez nagyon nehezen pótolható, mert az állam bejött tulajdonosként, és ez folyamatosan emészti fel az pénzét, Ugye régen ez úgy nézett, ki, volt egy nagy remszer, Jó, de mennyire lesz ez így öngól? Köszönöm. Mennyire lesz ez így öngul? Ha az ember csinál egy stadiont, akkor ott futballmérkőzés van, és azért az van. Az a kérdés, hogy ezek a kastélyok, és az, ami így megvalósul, annak a hasznosítása, az téged mennyire tölt el, elégedettséggel, vagy mennyire vagy nyugtalan miatt. Kethely, Fertőd, Gödöllő, Kémlet már nagyon működnek. A kisebb projekteink... Már nem a kasztélyek építési jelentőségét tekintve, hanem mondjuk a beruházás a, a volumenét tekintve, azok még további feleségre várnak. Egyedül egy kasztély gyönyörűen felhőzött kívülről, tívül, de láthatod, hogy niverési, ez még nagyon sok minden kell tenni. Mit? De azt is tudom átvenni, hogy ami, ami valóságos probléma, hogy nem lehet minden nagy kasztélyból búzomot csinálni, és kasztélytálók sem. Jó beszél ez a kérdés, tehát hogy akkor mi lesz majd velük? Nincsenek, főleg, hogy nincsenek ilyen uniós ilyen úgyos források, amelyek a szállásai is lehet tévét tenni. Én nem végeztem, hogy beszéltem arról képet, a Fejérvár csurgai a kastélypark is, hogy a Fejérvár csurgai Kastély, kastélynak a fejlesztése azért egy sikertörténet, és azért sikertörténet, mert, mert a, a, a Fejérvár csurgai kastélynak a felújítását egy magánalapítvány végzi. Igaz, hogy a, annak a az is hozzájárult az állam, az Unió, de mégiscsak egy olyan magánalapítvány végzi, ahol az egykori tulajdonos Károly József Fejrmegyei főistvánnak Fő az unokája, Károly György jött haza Párizsból, települt haza Magyarországra feleségével együtt, és hozott létre egy olyan alapítványt, ahol a saját őse a felalmazott értékeket próbálja megmenteni. Tehát magyarul a magánerő a magán és az az elhivatottság, ami egy volt tulajdonosban megvan, azaz, az, ami lendületet adott a kastély fejlesztésének. Ezért mondtam azt, hogy, érván csurgom, hogy ebből a pozitív példából is kiindulva nem kell félnünk attól, hogy egy jó pár állami tulajdonban levő kiemelt ingatlan, amelynek a felújítására és megfelelő tartalmával megtöltése az államnak se pénzese lehetősége, azt adja oda ingyen akár magántulajdonosoknak, hangsúlyozom, hogy nem tulajdonba. Na, adjuk oda 50 évre, vagy 100 évre vagyunk kezelésbe. Ez... Igen, de ez ugye erről volt hogy ehhez vagy változtatni kéne, mert hogy ez kétharmad kell. Ez a Nemzeti törvény módosítani, tehát ehhez mindenképpen meg kell nyernünk a az ellenzéket, és meg kell velük értetni, meg el kell fogadatni a közéleménnyel. Ez mennyire a jövő zenéje? Hát én nagyon remélem, mert tavasszal neki fogom menni, és én el fogom kezdeni az öt egyeztetéseket, mert meg kell őket győznünk arról, hogy, hogy ez az út nem kell ígynek lennünk, nem kell sajnálni a tehetős emberektől. Magyar állampolgároknak, de akár külföldi állampolgároknak is az, hogy milyen emlékeket nekik nekik vagyonhatnosításba, még mindig jobb, hogy ugyan állami tulajdonban marad, de százszerzékben magánévben hasznosítja és teljesen kosztrián fölítja, mint hogy az állam vagyonkezelésé marad, és nem tudja felújítani. Igen, maradunk itt e, semmiféle politikai felhang. Igen? A, a, a Nemzeti Kastélyprogramban nagyon jelentős források vannak. Az elmúlt 25 évben ilyen források nem álltak rendelkezésre, de ez mégsem elég arra, az összes kastély, még a kiemet kastélyfő. Hát ez teljesen természetes, tehát az a, az, ahhoz a, a, nem tudom kinek a pénze, a Darius kincsese lenne elég, hogy ennek a hasznosítását is az államája. Mennyire megvalósítható, mennyire jó dolog, és most még egyszer mondom, az előbb elekezdtem, semmilyen politikai felhangja nincs, de azért ér, ér, értszelődtem azon, hogy ugye azt tervezi a Magyar Nemzeti Bank, hogy átveszi, vagy megvásárolja ez a bizonyos programja keretében a bánát, és akkor azt mondtam, hogy én még meg annyi ötlettel tudnék előállni, függetlenül attól, hogy milyen a jogi helyzete, legyen az a Balettintézet, vagy a Svábhegyi Gyerekkórház. Hihetetlen számban vannak olyan épületek, lassan a Kodályköröndi épület is ilyen lesz, amelynek értéke van, lepusztul, és amelynél az ember próbálja érteni, hogy mi alapján alakul a sorsa, de nem mindig tudja. Bocsászom, most akkor uh, nem értett az a kérdés, hogy vajon, um, ugye volt arról szó, hogy egyszer arra felé járt a miniszterelnök, talán Tarlós István, hogy szó volt, szóba került az Állami Balettintézet sorsa, azt kérdezem tőled, minden politikai felhag nélkül, hogy mindaz, ami egyébként ingatlan vagyonunkhoz tartozik, és épületek vannak rajta, nem egyszerű föld, azoknak a fenntartása, azoknak az állaktartása, amiközben nem biztos, hogy permanensen tudjuk, hogy mi az, ami benne működjön, ami egyébként is fontos lenne, anélkül viszont lerohad és visz Budapesten is rengeteg van, nem kell vidékre menni. Ezeknek a sorsa mennyire nyomja a te válladat, miközben ezek nem feltétlenül állami tulajdonok, de van egy csomó állami tulajdon is. E, legyen az a Lipót mező, legyen az a svábhegyi gyerekkórház, amelyek kívülről fantasztikusak még mindig, de a belső állapotuk az kétségbejtett. Én azt mondom, hogy hosszatában nem tudjuk azt megúszni, hogy végre hozzunk egy állami alapot, vagy inkább azt mondom, hogy két állami alapot. Az egyik állami alap az nagyjából egy ilyen évi 3 milliárd forintot kéne, hogy működjön, ami a népi emléket a felújítását segítené. Tehát erre nem lesz uniós forrásunk, hogyha arra gondolok, hogy mennyi gyönyörű parasztház, pince, kis, kis paraszt, ilyen kuria épület és gazdaságépület tűnt el az utóbbi években, és fog eltűnni, hogyha nem lépünk valamit, azt kell mondjam, hogy ez nagyon nagy veszély a magyar kultúra számára ezeket azért nem lehetett felújítani közösségi forrásokból, főleg uniós forrásokból. Általában olyan turisztikai feltételeket kapcsoltuk hozzá, amit nem tud teljesíteni magát a tulajdonos, mert abban él, abban lakik, abban gazdálkodik. Tehát nem lehet elvárni, amit például a Líder pályázatoknál elvártak, hogy ilyen megvan turisztika funkcióval töltse meg. Én ezért azt mondom, hogy kell egy állami alap. 3 milliárd forintból 10 év alatt nagyon sok mindeneket tudunk tenni. Jelen pillanatban több mint 1700 népi műemléket tart nyilván a fontos. Figyelj, ez a 3 milliárd az sokkal, amikor 2,7 milliárd volt, csak 10 adott? Nem, azt mondom, hogy az nem sok, de ez csak említi forrás tud lenni, és én úgy számoltam a kollégáimmal, hogy amikor 70%-os intenzitású támogatást tudunk adni, és e, e, így Tíz év alatt a népi műemléketnek a nagy részét, illetve a műemléki értéket képviselő népi épületetnek a nagy részét föl lehet újítani. Jó, figyelj, tudom, hogy ez önmagában téma, de például eh, én, mint magárember kell... Hát mondjam, bocsánat. ez az egyik fele, és a, most, hogy ebből következik a másik fele, hogy muszáj lesz egy nagy alapot csinálnunk uh, előbb-utóbb, illetve az adókérdezményi rendszerbe vezetni, hogy a magántulajdonban, egyházi tulajdonban és részben önkormányzati tulajdonban álló, kastélyok, egyebek, másoktár műemléképületek, ezek lehet, hogy paloták, lehet, hogy, hogy gazdasági épületek, de a nagyértéki műemléképületek esetében is adjunk támogatást, visszanemtélítendő támogatást, illetve adókerületményt, ezen is dolgozunk, de, ezek el Azt kérdezem tőled, hogy nekem egyébként, mint magánember abból adódóan, hogy nincs tőlem távol tudnom kéne azt, hogy honnan tudnék arra választ kapni, hogy mit tervez a kormány vagy bárki, bármely állami szerv mondjuk például a Lejtő utcai és ingatlanhoz tartozó épülettel, amit egyszerre csak fogtak és bezártak, vagy még inkább ami itt van tőlem egy köpésnyire elnézést a kifejezését, a svábhegyi gyerekkórházzal. Én konkrétan minden ingatlanról nem tudok, neked fejbe választani, de természetesen nincs egyetlen hogy olyan, mi még ingatlan sem Magyarországon, amelyre ne lenne napra kész a hivatalos. Mi múlik ezeknek az épületeknek a sorsa? Hát részben a tulajdonosan itt kezdődik, hogy tulajdonos az állam, akkor természetesen az van. Részben azon, hogy van-e van -e forrás, van-e bele megtalált funkció. Tehát én ezért mondom, hogy én nem félnék attól, hogy egy sor állami műenlékingatlan, a kiemelt műenlék ingatlanok közül azokat, amelyeknek a felhelytására nincs pénzünk. Adjuk oda 50-100 évre ingyen. Írjuk elő az, annak, akinek... Ne, ne legyünk irigye, ne sajnáljuk. Két dolgot írjunk elő. És van erre egyébként annyi jelentkező, mint amennyi felújított ingatlan lesz? Ö én... Azért nem tudom neked pontosan megmondani, mert ugye vannak konkrét megkeresések állandó, vannak tapogatózások, mindenki tisztában van hogy nagyon törvényes, tudja azt, hogy igazából erre nincs lehetőség. Tehát, hogyha megnyitnánk ezt a lehetőséget, akkor lehet, hogy a érdeklődők száma is megnövekedne, sőt, én biztos vagyok benne, hogy megnövekedne. És ezek felelős jelentkezők? Igen, igen, abszolút, nagyon komoly felelős jelentkezők vannak. Na most a, a két dolgot írnék elő számokra. Az egyik az, hogy a szigorúan betartva a műemléki előírásokat, újítsák fel az épületeket, tehát sokszor, az állam által kontrollált műemlékfelültési folyamaton essenek át. A másik pedig, ez működ, nagyon jól működik Angliában, Skóciában, Franciaországban, írsák meg a, a látogatók előtt az ingatlanokat, tehát azt mondja, hogy X vidéki kastélyt megkapja, és egy hónapban, két hét végén látogatható, belépő jegyet. Ez Európában gyakorlat, nagyon jól működik. Amikor t -t a Loire mentén bemész egy kastélyba, akkor egyáltalán nem vagyok a tisztában, hogy ez magántulajdonban van-e, vagy nincsen. Jó, jó esélye van magántulajdonban van, de Skóciában még inkább így van. Magántulajdonban azt látogathatok, betutnak a szalomba, a könyvtárba és a többi. Nem a hét minden napján, meg nem minden napszakban, meg nem engednek be a hálószobába, de minden esetre meglátod azt a környezetet. Millió, meg azt az építészeti és ipari értéket, amit a felhalmoztak. Ezt kéne nálunk is csinálni. Én azt mondom, hogy mondjak egy félvegyél példát, ott van a Lovas egy Kastély, nagyon szép kastély, nagyon szerelmes vagyok belé, de 20 év alatt tudunk valamit csinálni egyedül a tetőet, hála Istenem, megcsinálva, adjuk oda, de úgy adjuk oda, hogy szigorú feltételeket támasztunk. És a kormánynak csináltunk egy jelentést, egy hó hónappal ezelőtt készült el már ami azt foglalja össze, hogy hogyan sikerült a rendszerváltozáskori privatizáció, és számba vettük az összes olyan kastélyt, amit 90 és 94 között adtak el az önkormányzatok, és az el az állam, hogy ezeknek mi lett a sorsa, és mitől semmilyen ilyen feltételt nem írtunk elő, mint amiről önök beszélek, nincsenek visszavásárlási garantiák és a többi, miért ezeknek a kastélyoznak a sorsa tragikus, nem lettek fölújítva, vagy csak részletek fölújítva, az enyhelyzet részévé vált. Kégül Kastő, ez egy német ember vett meg a rendszerváltozás után, és azóta is úgy áll, hogy, hogy gyakorlatilag semmilyen normális hatosításod nincsen. Végül, de nem utolsó sorban azt kérdezem tőled, és idézhetek ellenzéket, idézhetek kormánypártod, bár hogy például a heti válaszhoz hova tartozik, most nehezen tudnám megmondani, és ez természetesen a bárkét bazár tévedés volt, hogy újabb 743 milliót költenek az épületre, de más azt mondja, hogy nem tévedés. A szóban forgó munkák már rég megvalósultak. Olvasom, és aztán kérlek, hogy ha van hozzátenni valód, akkor azt tedd meg. A heti válasz, felhi... Várj, pillanat, a heti válasz felhívta a bárkonnokság közhasznú non-profit ügyvezető igazgatóját, Jutai Csabát, aki az alábbiakat mondta. Minket eddig senki nem kérdezett meg, de szívesen elmondom, a beruházás pénzügyi műszaki az zajlik, és az eredeti költségkeleten belül maradtunk nincs szó további pénzköltésről. Fizikai értelemben maok a munkálatok már rég elkészültek, csak a jogi lezárások van folyamatban, ezért jelent meg a tájkoztató a hollapon. Logikus, hogy a pótmunkákra azt a konzorciumot hívtuk meg, amelyik az egész rekonstrukciót elvégezte, hiszen restaurált, felújított felületekre kellett ezeket az elemeket felszerelni. A hatóság kétszer is kimondta, hogy az eljárás szabályos volt, a Várkert bazár rekonstrukciója 7 milliárd forintba került, ez az összeg végleges, és már tartalmazza a szóban forgó munkálatokat. Ez nagyon fontos, ez fontos van, hogy az ügyvezető elmondta, de én onnan kezdem, János, hogy mond meg azt, hogy az újságírók, akik rátogtak arra, hogy a közlönyből cikeket írjanak, miért nem hívják fel az a megírása előtt az illetékeseket. Fölifatnak bennünket, mint a beruházásért felelős állapvizkásságot, fölifatják a a közbeszerzési hatóságot fölhagyják a beruházó várgondosságot, fölhagyják a kivitelező cégeket, ezer, ezer szemét föl lehetne hívni, nem. Megnézik a közlönt, és írnak egy cikket, hát, hogy újabb 200 millió fagyott a várbazára a, a kormány, és ez egy feneketlen hordó, amiben, amiben öntik bele a pénzt, aztán az ellenzéki pártok nyilatkozatokat adnak ki, és senki nem kérdez. Tehát ez hihetetlen. Egyetlen egy büdös forinttal nem közöttünk többet a vármazára. Pontosan ez van, amit Gyutai Csaba mond, ez egy rendkívül bonyolult összetett folyamat. December 30 ig le kell zárni az unió fel a pénzügyi elszámolásokat, és ennek sajnos ez a menetrendje. Olyan közbeszerzésekről beszélünk, amelyek gyakorlatilag egy éve csőre töltve álltak. Tehát ezek, itt nem adom az, hogy újabb forrást adunk, hanem ez mind abban a forrás csomagban van benne, amiről másfél éve is beszéltem az át Nem vettünk igénybe, nem került időközben másfél vagy két milliárd forintot több a várvadás felújításon, mint ahogy és holnap nem lesz felálványozva a várbazár. Ez követően csak kérdezzük. Hát akkor azt nem mondom, hogy helyettes de ez is elhangzott, nagyon szépen köszönöm a jövőjéhez. Nem muszad meg, csak aztán karácsonyi télis szabadságra megyünk. Én is köszönöm szépen. Elsimolás volt halottak. És most közéleti háttérmagazin. Fő szerkesztő Fiala János.